I dag er jeg så heldig at have vi Sommer med mig i studiet. Mm. Fisk Sommer er uddannet tantrisk seksolog, og det vi i dag skal snakke om er potentialet med sex. For, for mange af os lige meget køn, så kan sex opleves mere som præstation, en nydelse. Meget mere er det op i hovedet end nede i kroppen. Og det handler meget mere om at komme et bestemt sted hen end at nyde selve processen eller akten. Hver en berøring og hver en værtrækning. Og mange har oplevet ubehagelige oplevelser i forhold til sex. Og så er der andre, der måske føler, at der bare at det indeholder noget mere, altså de vil gerne føle lidt mere. Og det er det her potentiale, vi skal snakke om, fordi det er det, som Tantra gør op med. Fordi Tantra viser nemlig en helt ny dimension, altså det helt nyt potentiale til sex, der er mere sensuel og nærvørende. Og direkte hele for sind og krop. Så vi faktisk også kan opnå en meget dybere og større orgasmer. Mm. Og, øh, og det kan være så hælene, at det er hende ude for for soveværelset også, og, øhm, og det skal vi snakke om i dag. Fordi det tror jeg ikke, at der er nogen af os, der har lyst til at takke nej tak til. Mm. <laughs> Velkommen, Vige. Tusind tak. Jeg er jeg glad for, at du har lyst til at være med i dag. Så dejligt. Det, vi skal igennem i dagens afsnit, det er først og fremmest, at vi skal kridt op på dagen, Hvad jeg tantra? Så skal vi dykke lidt ned i din historie, fordi det der er der rigtig mange, der kan relatere til, og netop hvordan du er gået fra den her mere præstationsseks, hvis vi kan kalde det, til nydelse. Mm. Og øhm, det er der i hvert fald super meget inspiration i, og så tror jeg, at man bliver meget interesseret i det her emne. Mm. Øhm, og så skal vi selvfølgelig blive klogere på, hvordan at tantra kan være hende for os, både inden og uden for det seksuelle rum. Og til sidst, Kom ind på nogle konkrete praksiser eller guidelines eller ting, vi ligesom kan tage med, så vi kan tage det ind i vores egen hverdag. Om det er fuldt tantra eller bare små elementer i det. Mens vi skal kridte banen op for, hvad tantra er. Og jeg ved, det er, meget, altså, det er et meget stort emne, det er meget stort ting. Men hvis du så konkret og simpelt som muligt skulle forklare, hvad tantra er. Ja, jeg tror næsten... En hver, der bevæger sig inden for det tantriske felt, ville svare forskelligt her. Ja. <laughs> øhm, tantra er jo på en eller anden måde en livsfilosofi. Øhm, læner sig meget tæt op af yogafilosofien, faktisk. Mm. Øhm, og for mig betyder det at sådan være i kontakt med livet, med at opleve livet igennem den krop og energikrop, som jeg har. Mm. Så på en eller anden måde en praksis i at være fuldt i livet. Sådan en bevidsthed at yeah. tilstedevære. Ja, yeah. Yeah. ja, ja. Hvordan kan man sige, hvordan ser man så på sex i tantra? Altså nu snakker du om at din livsfilosofi. Yeah. Hvad er sex i tantra? Fordi der er jo også meget med, hvad jeg forstår det her med at man ikke engang rører ved hinanden faktisk. Mm. Ja, så der er jo der er også forskellige grene af tantra, der dykker ned i sådan forskellige. Uh, ja, forskellige måder at dyrke tantra på, mm. kunne man sige. Og, og også sådan, der er det, man kalder vid tantra, som er meget sådan, egentlig kun handler om at mestre din egen energi. Så det handler, altså det er et rum, du skaber med dig selv, hvor du uh, både mediterer og bruger nogle forskellige praksiser til sådan at cirkulere din egen livsenergi. Ja. Som, og man kan sige, livsenergi seksuel energi, det er på en eller anden måde det samme. Det er den her sådan, boblende øh, følelse, vi kan have i kroppen. Sådan et livsglæde. Ja. Er det det man også mærker ved forelskelse? Ja. ja. Altså hvis man sådan siger, at du har sommerfuld i maven, eller sådan det tror jeg, at der er mange, der kan relatere til at ja. opleve, den der sådan, boblende følelse i maven, det kunne man sige var din livsenergi, din livsjuice. Ja. Øhm, så det handler om ligesom at kunne tage i kontakt med den energi, kultivere den energi og på en eller anden måde øhm, bruge den i sit liv. Mm. Og så altså tantrisk sex, eller hvad er sex ja, hvad er seks inden for tantra. Jeg tror, det det er sådan, ja det kommer helt meget an på hvad man spørger, men det handler om at mødes på et på et autentisk sted, og ligesom sådan udveksle den her energi ud, altså et møde, der ligesom kan være en udveksling af energi, af sensualitet, af berøring, um, men som jo også, altså sådan, man kan også arbejde med for eksempel sådan skygger, eller fantasier, eller sådan seksuelle fantasier inden for det tantriske, um, så det kan også være ligesom at dykke ned i det, og bare skabe bevidsthed her og bruge det som en sådan healing force. Um, hvordan kunne ja. det se ud at skulle udforske fantasier inden for tantra? Ja. Altså det ville være at sådan udforske den fantasi, men inden for et et trygt og bevidst rum. Altså mm. sådan lad os sige, du har en oh, lad os se, du har en lyst til at blive domineret. Mm. Um, som jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der, der faktisk bær rundt på. Øhm, og som der er rigtig mange af os, der måske har en skam omkring også. Og sådan, som måske kommer til udtryk sådan lidt, øh, ja, lige så snart der er noget, vi har skam på, så kan det ligesom ikke sådan træde fuldt ind i rummet. Mm. Så kan det ikke fuldt ligesom få lov til at være der, så det kommer ud på sådan nogle lidt skyggeagtige måder. Så sådan i tæntreren kunne man arbejde med ligesom sådan, at kigge på det her og, og bringe det out in the open og så er det smukt ja og træde ind i det fra et mere bevidst sted altså ja. hvor vi ligesom sådan arbejder på at give slip på den her skam og udforsker okay hvad er der så i det her altså hvad er der i den her lyst til at blive domineret eller blive mm. øhm, ja hvad er der der der ligesom ønsker at blive forløst eller oplevet eller hvad er det for en følelse, jeg kan træde i kontakt med, hvis jeg tillader det? Og hvis vi får skabt et rum, der er trygt, hvor vi sammen ja. kan udforske det? Ja. Er det sådan noget, man sidder og snakker om? Eller er det mere i, i, i, i energien, eller man sidder og trækker vejret sammen? Altså, hvordan, mm. hvordan kan man sådan helt konkret sidde og sådan forløse det her sammen? Mm. Altså, ja, det her med at arbejde med fantasier... Det så jeg, handler rigtig meget om ligesom at blive bevidst omkring det. Og være sådan, okay, wow, jeg har det her, den her urge inde i mig, eller den her fantasi, eller sådan de her forestillinger, der kommer op nogle gange. Og sådan ligesom at anerkende det. Ja. Og, og i sætte det med en partner, hvis man har lyst til det. Og ligesom sådan undersøge sammen, hvordan kan vi udfolde det her på en måde, der føles tryg for os begge to, mm. og hvor vi sådan kan træde i kontakt med det, men også altid kan finde tilbage igen. Så det handler rigtig meget om tryghed, altså om et, et fundament af tryghed og kontakt. Ja, det er det, der, der lyder til at være fællesnævneren for alle former for centra. Ja. Ja. Ja. ja, og den her kontakt med nuet, som jo også altså indebærer, at vi slapper af, at vi føler os trygge, så sådan, tryghed er fuldstændig fundamentet for at være i verden på en tantrisk måde, mm. fordi det er et grundlag for, at vi kan være nærværende og til stede med det, der er. Yeah. Det ligesom er et rum, hvor vi tapper ud af måske at være på den måde, som vi har lært, vi skal være i et møde, eller sådan, se ud på en bestemt måde, eller gøre de og de ting. Eller sådan, you know, det er virkelig at tage ud af, af historien, det er at tage ud af manuskriptet, og ligesom bare show op mm. med det, der er, til stede i nuet. Øhm, og det kan være svært at gøre det, hvis der er rigtig meget skam, der fylder. Ja. Altså sådan et nærværende øhm, rum vil altid kaste lys på det, der ligesom ligger i skyggen, hvis ja. det giver mening. Så det, det er også derfor, det kan være ukomfortabelt, eller sådan der, mm. der er nogle ting, der kan komme op noget, der føles ubehageligt, når vi ikke bare kan køre i det samme Manuskript, som vi nu engang er vant til. Ja. Eller sådan. Ja. Jeg fik lige sådan et billede af det her med, at jo mere, jo kraftigere lyset er, jo tydeligere er skyggerne også. Præcis. Sådan i et rum, ikke? Ja, ja, fuldstændig. Det, jeg tror, som mange hører omkring tantra, det er nok også blevet spurgt meget ind til, mm. er det her med, at, at manden ikke skal få en udløsning. ja du komme lidt ind på det der med, at, at der er en forskel også på udløsning og orgasme? Ja. Og hvorfor man ikke skal have en udløsning? Eller, at, at det er det en gren inden for tantra, man ikke skal i hvert fald? Fordi man kan godt. Ja. Ja, altså i tantraen generelt, så øhm, taler vi om det, der hedder peak orgasme, som ligesom er, for mandens vedkommende vil være udløsningsorgasmen og for kvindens vedkommende vil være sådan, den her sådan lidt overfladiske klitoris orgasme, mm. som mange af os oplever, hvis vi sådan stimulerer den ydre del af klitoris meget intens. For eksempel med en vibrator eller sådan. Så den her intense stimuli, der skaber sådan en meget øhm, lokal ophysselse og nydelse intensitet, mm. som så skaber sådan en forløsning. Og ofte er den både for mænd og kvinder, er den form for orgasme øh, måske meget tension-based. Altså, vi spænder mm. op i kroppen, vi begynder at trække vejret meget overfladisk, og sådan det hele sådan bygger op og bygger mm. op og bygger op, og så du ved, får vi den her peak-orgasme, som er sådan et moment af sådan ekstrem intensitet og nydelse, og så, uh, så kan vi slappe af efterfølgende. Og i tenderen der arbejder vi ligesom med sådan at øhm, gå fra den her peak orgasme til altså sådan at, at måske mærke den samme form for intensitet, men så at ligesom læne os tilbage i den nydelse og lade den sådan sprede sig ud i resten af kroppen. Mm. Så det er ligesom at gå fra sådan den her peak orgasme til hele kropps orgasme og til at udvide nydelsen mm. i hele kroppen. Så de her altså den her livsenergi de her sommerfulde maven er i hele kroppen på en måde. præcis ja. ja og man kan sådan altså, lære og cirkulere det rundt i kroppen og lade det sådan bevæge sig og øh, ja eksplodere ud i hele kroppen i stedet for at det ligesom kun eksploderer i klitoris eller sådan ja. pikkhovedet aktivt ja. til udløsning øhm, så det er derfor at vi sådan, når vi taler om mænd og udløsning at Altså vi arbejder med at ja, og sprede den her energi fra kun pikken til okay. resten af kroppen. Og skabe derigennem meget dybere nydelse og meget dybere orgasmer. Um, og så kan man også, altså i Tantran arbejder vi ligesom med at cirkulere den her livsenergi, som vi taler om. Og ikke sådan lagge den. Så sådan at ligesom sådan... Hvordan siger man læk på dansk? Sådan, øh, miste dem ja. eller sådan, øh, sende den Forlyse ud af den. kroppen. Ja. Præcis, men at man ligesom sådan lærer at cirkulere den i kroppen, og på en eller anden måde kan leve i et konstant... Øh, man sige ja, ja, eller i hvert fald i sådan en, en dyb kontakt med sin egen energi, og en dybere nydelse, og en sådan, at de her sommerfugle og den her nydelse måske faktisk kan være aktiv. På andre tidspunkter er det kun, når vi har sex, hvor det ligesom bygger op, og så, puh, så forløser vi det igennem en pikorgasme. Men at vi ligesom kan bygge det op og kultivere det, ja. og sådan have sex med det, og nyde det, og så gå videre med det. Eller sådan, at det får lov til at live on i vores krop øhm, hele tiden, eller sådan længere tid. Ja. Øhm, og især for manden er det, når han ligesom får den her udløsning, så er det sådan en følelse af, at han skyder, al sin energi ud af kroppen. Ikke? Mm. Øhm, og sådan sæd er utrolig potent. Det kan skabe liv. Altså sådan, så der er noget sådan der af, at han sådan skyder den her potens ud af hans krop. Og ofte oplever man så også at være helt træt efterfølgende. Ja. Og ligesom sådan åh, altså ja. Være, være træt og have brug for at sove, eller have brug for at hvile sig. Ja. Så hvad sker der, hvis vi lærer at cirkulere den energi i kroppen? Mm. Øhm, så formålet med det, kan man sige er jo netop at, ja, at bare have det i kroppen og kunne leve som et, et meget sådan, altså, altså sensuelt menneske på en eller anden måde. Ikke? Altså at være meget ja, nærværende. Det er jo egentlig det, mm -hmm. vi snakker om til at starte med. Ja, ja og sådan, man kan sige, når man snakker om orgasmer, eller sådan en orgastisk energi, er det den her livsenergi, mm -hmm. som vi også kan bruge til at skabe i vores liv, og sådan, som er utrolig, det er en utrolig livsbekræftende energi, livsenergien Det er sådan den opadgående energi, den der gerne vil ekspandere, kreativ. og opleve, skabe, ja. præcis, er kreativ. Øhm, så ja, det er for at tillade den ligesom at vokse. Ja. ja. Hvordan kan man få en orgasme uden en udløsning? Det kan man. Ja. Øhm, jamen det kan man i det, man ligesom. Um, der er nogle forskellige praksiser og teknikker, man sådan kan lære og mm. læne sig ind i. Um, det handler meget om at trække energien op i kroppen. Så ligesom sådan, og det er faktisk det samme for, for kvinden, hvis vi sådan skal sammenligne den her overfladiske klitoris ja. med udløsningsorgasmen, så handler det meget om at trække den energi og den intensitet. Op i kroppen, og så ligesom mm. slappe af ind i det, vi mærker. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt, fordi jeg tror ofte, når man, eller den især for fyre, når de mm. snakker om tantre, eller det er som om, at de føler, at de mister noget ved det, hvor man kan sige, at, ja. at der, man får jo stadigvæk en orgasme, så, og mm. den bliver bare spredt rundt i hele kroppen, ja. så du mister jo ikke noget. Nej, men jeg kan godt forstå, at det yeah. kan føles sådan, fordi vi ligesom er så konditioneret ind i den her ene måde, at yeah. have sex på. Og der er også rigtig meget... Altså for mænd er der rigtig meget konditionering ind i sådan performance mm. øhm, og ind i at skulle du ved, præstere en stiv pick, præstere at han kommer, fordi ellers er det ikke slut. Ja. Og sådan, der, der ligger en masse sådan pres på mandens skuldre på en eller anden måde, og al porno, er by eller det meste sådan mainstream porno, er bygget op omkring, at det er mand, der får en udløsning ja. til slut. Og det ligesom er ligesom målet, og det er der, vi bevæger os hen, så det er det, han skal præstere. Mm. Så der ligger en masse, altså sådan, der, kommer, der kan komme en masse ting op på den her rejse ved at give slip på det. Kan du tage os med tilbage til din egen rejse? Det her med, nu snakker vi netop det her med, med præstationssex. Og øh, det er også der jeg selv kommer fra, og sådan, det har været så øh, givende i hele mit liv og gøre det seksuelle rum til mere legne, og det her med, at jeg skal ikke præstere her. Mm. Og det startede faktisk der for mig, at jeg gav mig plads til at kunne være nysgerrig, og netop ikke at skulle præstere. Og så, så begyndte det at, at pipele lidt af i andre aspekter af mit liv, ikke? at jeg ligesom kunne give slip på den her præstation. Så vil du tage med tilbage til, til fi, øhm, der, der har den her præstationssex. Altså, hvordan føltes det i dig dengang? Mm. Um. Hvordan føles det i mig? Altså, det var en følelse af, at både det seksuelle rum, men også resten af mit liv, var en præstation. Altså, så, så sådan... Og det er også det, jeg synes er vildt spændende ved, mm. at arbejde med det seksuelle rum, det er, at det sådan virkelig kan være et spejl for, hvad der sker i resten af vores liv. Øhm, og jeg, jeg oplevede ligesom at blive anden måde opdraget ind i en bestemt måde at have sex på. Øhm, gennem porno og gennem sådan... Film og sådan noget. Men så sådan alt det, der er tilgængeligt nu til dags <laughs> for dagens ungdom. Mm. Er virkelig, altså er virkelig fedt. Så, jeg, jeg sådan. Jeg har lige set sex education på Netflix. Og sådan mm. jeg, jeg var så berørt over, sådan, hvor meget mere nuanceret øh, informationen omkring sex mm. er. Øh, men da jeg var ung, <laughs> der var det meget. sådan øh, Klassiske porno-videoer. Præcis, ja. præcis. Og meget sådan, manden gør det her, kvinden gør det her. Øhm, ja, så jeg føler ligesom, jeg blev opdraget ind i en bestemt måde at have sex på, og møde op i det seksuelle rum på. Mm. Øhm, og øh, havde en masse idéer omkring, hvordan jeg som kvinde skulle præstere. Både en øh, lækker krop, og en sådan... Altså, ja, at se ud på alle mulige bestemte måder. Mm. Æ, der har også været et meget snævert kropsideal. Æm, og så sådan, ikke at være, ikke at være for kedelig, eller ligesom at skulle være, du ved, jeg kan bare huske, at det værste, jeg kunne forestille mig, det var, at, at der var en fyr, der havde været sammen med mig, og synes, at jeg var kedelig. Mm. Altså, that would be the worst. Så sådan, det må bare ikke ske. Så jeg skal gøre alt for at ligesom, plese ham, så han får en god oplevelse. Wow. Øhm, og så samtidig var der hele den her slutshaming. Så du må heller ikke være for sådan, seksuel på et eller andet måde. Ja. Så jeg føler, at der var jeg utrolig mange udefarkommende mm, regler for, hvordan jeg skulle være som ja. ung pige og kvinde. Men har du altid været interesseret i det seksuelle? Eller... Eller er det noget, der kommer senere hen? Øh, jeg har altid været interesseret i det. Mm. Altså, jeg kan huske, at jeg sådan købte Vi Unge. Nej, man kunne lege Vi Unge. Har du læst Vi Unge? Går man lejede. det? Ja, eller sådan... <løg> lege? Nej, <løg> det lyder meget. Man kunne låne det, var det, hvor jeg mente. Man kunne låne det på biblioteket. <løg> lege det lige to dage, <løg> yeah. jeg. Ja, jeg har læst Vi Unge, der var side 6. Præcis. Ja. Og sådan, jeg, jeg lånte kun på biblioteket, for at slå op på den side har bare sådan læse det. Ja, ja præcis. Og det er den der brevkasse, hvor der var mange, der stillede sådan seksuelle spørgsmål. Ja. Så ja, jeg har altid været utrolig nysgerrig, og har ligesom sådan let efter den information, jeg så har kunne finde. Ja. Ja, og den har måske været relativt mangelfuld. Altså den information, jeg så mm. har kunne finde. Um, så ja, det har altid været noget, jeg sådan har været nysgerrig på. Hvordan finder du så ud af, kan man sige, efter du har på en eller anden måde observeret dig selv, eller du din egen krop og, og skulle præstere under sex osv., hvordan finder du ud af, okay, jeg nødt til at, der er noget, jeg er nødt til at ændre? Mm. Ja, altså der sker sådan et, øh, et hvad skal man sige, nøglepunkt i mit liv, hvor jeg får en sådan en belastningsreaktion, jeg bliver sygemeldt, øh, og jeg lige pludselig sådan bliver bevidst omkring, hvordan jeg har levet mit liv indtil det her tidspunkt. Så jeg har sådan en full-on breakdown, Um, og i den proces stiller jeg spørgsmålstegn ved alt. Og bliver lige pludselig sådan meget opmærksom på, hvor meget af min energi har gået på at præstere, og hvor meget af min energi også har handlet om, hvordan jeg troede, jeg skulle være som kvinde. Altså sådan. Jeg har været enormt sådan, optaget af, hvordan min krop ser ud, og enormt optaget af øh, hvor, ja, bare sådan at være smuk nok, og være perfekt nok, og være kvinde på den rigtige måde, og det er jo så også ligesom, er sket i det seksuelle rum. Ja. Og bliver samtidig også opmærksom på, sådan, hvor mange skridende ting, jeg har oplevet, og bliver sådan, lige pludselig sådan, at det er egentlig ikke okay, det jeg har oplevet, men jeg troede, det var normalt. Mm. Altså sådan, at mænd bare tager på min krop, når jeg går i byen. Og hele den der sådan, opvågning, som jeg også føler, er sket kollektivt inden for de sidste mange år. Øhm, ligesom sådan lige pludselig at blive bevidst omkring den her måde, vi sådan, agerer øh, over for hinanden. Ja. Øhm, og utrolig mange kvinder, der vågner op til at have oplevet vildt grænseoverskridende ting. Så jeg bliver faktisk ja. helt vildt vred i den her periode. Ja. Øhm, og ser ligesom, hvordan det også har spillet en rolle i det seksuelle rum rigtig meget. Mm og få det så dårligt over alt det forfærdelige sex, jeg har haft. Ja. Og alle de ting, jeg er gået med til. Og hvor ofte jeg har forladt min krop, eller forladt mig selv for at please, eller for at leve op til et eller andet. Eller, mm. øh, altså bare sådan holdt ud. Altså, hvor, at sådan, der er et tidspunkt, hvor det går op for mig. Nå, det, jeg behøver ikke bare holde ud, indtil han skifter stilling, hvis det gør ondt jeg må godt sådan, flytte mig mm. eller bede ham om at, altså sådan, bare det der med at sådan, vi samskaber det seksuelle rum ja. og sådan, jeg er her ikke bare for at holde ud mens han har det lækkert. Er Det er sygt nok. Altså jeg var også sådan der havde en oplevelse på tidspunkt hvor at, at, øh, der så er og det, det er en oplevelse der burde være sket meget tidligere, men øh, en fyre, der så spørger, hvad jeg godt kan lide. Ja. Og kigger bare på en masse god gud. Øh. Og du ved, været skamfuld op indtil det omkring hele mit sexliv. Og det der med, at fordi jeg kunne godt føle, det var en præstation, men jeg kunne ikke rigtig komme ud af det, hvis det ikke rigtig... Altså, ja. hvad, hvad fanden jeg skulle gøre? Og så da han spurgte, hvad jeg godt kunne lide, så blev jeg enormt skamfuld over det. Fordi det var sådan, jeg har absolut ingen idé. Yes. Jeg er sådan, jeg ved, hvad jeg godt kan lide med mig selv, men sådan men det havde heller ikke rigtig tur at udforske, fordi det også var skamfuldt. Ikke? Ja. Altså, øhm, ja, øh, altså, jeg bare huske, altså, det var bare alt for sent i livet, at der var en, der spurgte om det. Ej, Og der gik der op for mig sådan, okay, i den der, vi samskaber det her, ikke? Ja, ja. præcis. Ja. er det er så vildt. Okay. Så det er en, er det en, en relativt hæftig opvågningsproces at gå igennem. Ja. Hvordan ja. faldt du så over tantra? Vi der var der masser af veje at gå i sådan en opvågningsproces. Ja. Øhm, det er et godt spørgsmål. Jeg så en kvindecirkel, der hed kusens kvinder Fedt navn ja som er to øh, seksologer, der lavede to unge kvinder og så blev jeg del af den øh, kusens kvinder forløb sådan et seks gange forløb og det er mange år siden og hvorfor eller hvad, ja, hvad til så gør det spørgsmål fordi det var slet ikke fordi, jeg sådan specifikt søgte efter det. Eller sådan, jeg tror bare, jeg var i sådan en utrolig nysgerrig, proces, og jeg var virkelig sådan ved at skrælle en masse lag af, og møde mig selv på en ny måde. Og begyndte sådan at indgå i flere kvindefællesskaber og sådan gik i nogle eller sådan var i nogle forskellige kvindecirkler. Og du var begyndt bare at forholde mig til det at være kvinde på en helt anden måde. Så vil jeg sådan få et nyt perspektiv på, hvad det er. Jeg yeah. yeah. yeah, og havde ligesom haft ret i den her proces, de øhm, haft. Jeg har ikke. Lyst, øh, ja, det jeg fået lyst til at sige, at jeg haft travlt med at skrælle alt af, der ligesom er det her, hår, det her kvinde øhm, billede af, hvordan jeg skulle være. Sådan, mm. Jeg klippede mit hår kort. Jeg stoppede med at gå i klassisk feminin tøj og var meget sådan øhm, kønsløs på en eller anden måde. Fordi du var sur, eller fordi du ikke vidste, hvordan man skulle være kvinde? Eller? Jeg tror, fordi jeg havde følt, at mange af de her præstationsbaserede ting, der var sket i mit liv, var på som udgangspunkt med, eller havde et udgangspunkt i, at jeg skulle være på en bestemt måde som kvinde. Mm. Og det var jeg bare så mega træt af. Så jeg var bare sådan, jeg gider ikke have fucking langt hår, bare fordi I synes, det er smukt. Mm. Eller sådan, jeg er træt af at putte mig skarpe på mine øjenvipper, fordi de ikke er gode nok, hvis ikke jeg har det. Eller sådan, du ved, jeg, jeg blev bare så sur og vred på alle de måder, jeg havde følt, jeg skulle ændre mig selv på og præstere alt muligt på, fordi det var en følelse af, at det kom udefra. Det var ikke noget, der sådan reelt set kom indenfra. Jeg var virkelig sådan, har jeg virkelig lyst til at stå og barbere hele min krop hver tredje dag? Mm. Så er det virkelig noget, jeg nyder? Og sådan, ja, så jeg stillede bare spørgsmålstegn ved det hele, og var bare sådan, fuck shit. Jeg sådan, hvad hvad er mit mere. ja, hvad er mit nej, ja. i stedet for, hvad, altså, hvad, hvad er tror. den struktur, jeg skal passe ind i. Ja. Øhm, og så, efter jeg ligesom sådan, gik lidt meget anti-alt, øh, hvad der hed kvindelighed mm. og femininitet... Øh, så begyndte jeg sådan at blive nysgerrig på og tiltrukket af de her kvindefællesskaber og sådan det her med at være kvinde og have en livmor og have en øh, kusse og sådan du ved bare det at være en kvinde mm. og sådan udforske det fra et helt andet udgangspunkt og dykke lidt dybere ned i det og mærke ind i når jeg har skrællet alle de her lag af af hvordan jeg tror jeg skal være som kvinde hvem er jeg så mm. altså, fordi jeg har en livmor eller sådan øhm. Så hvordan har jeg lyst til at være kvinde? Og hvad betyder det egentlig at være kvinde? Øhm, så det var, ja, det var den proces, der ligesom mig til det her forløb. Hvad skete der så til det her forløb? Jamen, der begyndte jeg at træde i kontakt med min juni, Begyndte at træde, altså sådan... Jeg kan huske på et tidspunkt, der skulle vi sådan have en samtale med vores juni og være sådan, hej, mm. øh, lang tid siden, jeg har haft kontakt med dig. Altså, du ved, sådan virkelig genskabe kontakten. Det lyder af, mega grænseoverskridende. Ja, det var det også. Øhm, og underligt, men helt vildt helende. Altså, sådan at begynde at genskabe den kontakt, fordi sådan, den var der ikke. Altså, det var sådan en følelse af, at jeg slet ikke var connected til den del af min krop, Ja. Og netop ligesom du beskriver, sådan jeg vidste slet ikke rigtigt, hvad det var, jeg synes var dejligt, og hvordan det føltes, når det var dejligt. Mm -hmm. og, øhm, jeg havde, var nærmest sådan lidt følelsesløs, øhm, og virkelig disconnectet. Altså, det, det er bare sådan et hul, jeg har. <laughs> det er jo det, så mange af os er. Ikke? Ja. Altså, både mænd og kvinder. Altså, jeg har også været så på et tidspunkt, der havde øh, sådan, præstationsangst. Ja hvor jeg også bare tænkte, der gik op for mig, den, altså han var røvligger, og jeg var sådan, han kan ikke være nervøs omkring noget som helst, altså. Men, øh, men det var han så, og, øh, og der gik det også bare op for mig, det der med sådan, okay, vi er begge to bare så fucking disconnected. Ja. Fordi der er jo ikke, altså jeg tror også det her med, at, at der er mange kvinder, der ikke kan få orgasmer og så videre, altså det vil jeg gerne høre dit syn på, fordi øh, jeg synes, det virker lidt som noget bullshit, altså ligesom med, med, med mænd, der ikke kan få den op at stå osv. Det er jo bare, fordi vi lever. Er det ikke bare, fordi vi lever op i hovedet og har glemt kroppen? Jo. <laughs> ja? Ja, jeg tror virkelig meget på, at vi alle sammen kan opleve ja. dybe orgasmer. Men at der kan være sådan en, en rejse derhen, um, som vi alle sammen er virkelig capable of at gå igennem. Mm. Altså, um Ja, så det der med, at de fleste kvinder kan ikke få orgasmer ved penetration og sådan noget. Ja, det er sandt, men vi kan godt komme derhen, hvis vi gerne vil. Ja. Sådan, vores krop er lavet til at opleve nydelse. Sådan, vi er lavet til at have det fucking nydelsesfuldt ja. og sådan orgastisk. Øhm, det er ikke meningen, at vi skal have en vibrator, der ligesom stimulerer vores klitoris for, at vi kan nyde samleje. Ja. Præcis. Ja. Der er ikke lige... Altså der er ikke lige været en vibrator fra evolutionens øh, start. Nej, præcis. <laughs> øhm, så hvordan når du begynder, du begynder at snakke med din joni, og, øhm, og begynder ligesom at få mere kontakt til hende. Hvordan ja. ser rejse ud derfra? det er også og det gør både være for, for mænd og kvinder, men det her med sådan at få kontakt til dit underliv? Ja. Ja, og begyndelsen. Også. Ja. Altså kontakten. Mm, kaster ligesom lys på, eller det, at jeg overhovedet bliver inviteret ind i kontakten, mm. det kaster lys på, hvor lidt kontakt jeg har, og hvor meget sådan, jeg hvor dø eller sådan, ja, i ikke-kontakt, og hvor lidt jeg sådan kan mærke. Jeg, mm. sådan, jeg kan rigtig mærke noget, du ved, sådan, og jeg havde altid, jeg kan huske, sådan, når jeg brugte vibrator, så skulle jeg altid sådan sætte den på det højeste, fordi ellers kunne jeg ikke rigtig mærke noget, og sådan, det var sådan, jeg kunne mærke noget ved sex, og Altså, ja, jeg havde bare den der idé om, at sådan, at jeg kan bare ikke rigtig mærke noget sådan, det er sådan det er. Så det her med at blive inviteret ind i kontakten, det kaster ligesom lys på det. Mm. Sådan, wow, I can't really feel. Yeah. Øhm, og så langsomt sådan fra det og det at se det i øjnene, lige pludselig at blive fucking ked af det. Altså sådan, wow. Ja, jeg har levet mit liv sådan her, og jeg har haft alle de her dårlige oplevelser i det seksuelle rum, mm. og jeg har forladt min egen krop så mange gange for at være noget, og for at præstere noget, og ja, det er sgu en smertefuld proces at skulle se det i øjnene. Mm. sådan, shit, jeg har negligeret mig selv fuldstændig Rigtig lang tid. Ja, ja. og sådan nærmest overgrebet mig selv, eller placeret mig selv i situationer, der, der på en eller anden måde var et overgreb på min krop, men sådan... Jeg troede det var normalt. Mm. Øhm. Det rammer faktisk rigtig dybt det der, fordi der der var en episode hvor, at, øh, hvor at, jeg så snakker om det med min mor bagefter mange år efter, og så siger hun Lærke, tror, altså tror du egentlig ikke at du har lavet et overgreb på dig selv? Og der var bare sådan åh, hvad tror jeg sgu? Altså, det var bare det var bare så fedt at hun satte ord på det på den måde, fordi det var sådan, ja. det var jo ikke selvfølgelig var det ikke intentionelt men det her med at lave et overgreb på sig selv, fordi man tror, at der er en bestemt måde, man skal være på, eller mm. at man mm, ja, at man netop skal leve op til noget, og man bare ikke er vant til andet. Ja. Og man er sådan, hvis, hvis, jeg, hvis jeg ikke laver overgrebet på mig selv, så er der nok nogle andre, der gør det alligevel, på en eller anden måde. Ja. Ja. Ja. ja. Så og hvad... mega, mega smertefuldt, ligesom mm. at gå igennem og sådan opvågne, altså vågne op til det. Ja. Og så skulle sidde med alle de følelser, Um, og al den sorg, og al den vrede, og ja, altså, yeah, jeg havde en masse sorg, og så havde jeg en masse vrede på, sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har du ved, educated mig bedre, hvorfor er der ikke nogen, der har taget mig i hånden, hvorfor er der ikke mm. du ved, jeg blev fucking vred på alt og alle og samfundet, og var bare sådan, det her, det er for dårligt, altså, det kan ikke være rigtigt, mm. at jeg har det sådan her, og de fleste kvinder har det sådan her, fuck, var det noget sådan bullshit. Yeah. Um, og så ligesom at tage den derfra og værme alle de følelser. Øhm, ja, og, og, og den smerte, der er der, som både kan være sådan en emotionel smerte jeg har set i øjnene, men også kan være en ren fysisk smerte. Der er mange, der oplever smerter i underlivet, mm. smerter under sex, smerter under penetration. Og det oplevede jeg lige pludselig også, så det var den her bevægelse fra at være numb, altså ikke rigtig at kunne mærke noget til sig, og mm. øh, have den her smerte og de her følelser, og, og det betyder ligesom bare, at der er noget, der begynder at bevæge sig. Altså det er, fucking, det er faktisk det, der er helingen. Det er det, der er sådan, den alkemisering af noget eller sådan alkemi mm -hmm. af der er en numbness, og der er en masse trauma, og der er en masse stress, og der er en masse disconnection, som så begynder at blive sådan, trådt i kontakt med. Ja. Så her ligesom at sidde med den smerte, sidde med de følelser, og så langsomt at mærke, hvordan livet ligesom kommer tilbage. Altså, hvordan sad du med de følelser? Og sådan, fordi, hvordan gik du ud og havde Seks på en anden måde, end det, du havde gjort før. Ja, altså, det var en enormt sårbar periode, hvor det seksuelle mm. rum blev nødt til sådan, at transformere helt meget for mig. Og sådan, der var en lang periode, hvor jeg altså øhm, havde brug for enormt sådan, blid sex, mm. og sådan, var meget, sådan, øhm, meget sårbar i det seksuelle rum. Fordi alt det her fyldte for mig og det lige pludselig kommet op, og øhm, sådan en masse følelser af overgreb faktisk kom op. Mm. Øhm, jeg har også oplevet overgreb, altså decideret overgreb, men jeg har også bare sådan over, altså været i de der situationer, som jeg tror, at min krop har oplevet som et overgreb, øhm, fordi jeg ligesom ikke har lært at sige fra, eller vidst, at jeg godt må have det rart, eller ja. sådan. Øhm, og det kommer jo op i det seksuelle rum, også med en partner. Så sådan, der var en periode, så jeg... jeg involveret selvfølgelig min partner i det her. Mm. Og på det tidspunkt havde jeg en, en fast partner. Så det var på en eller anden måde en proces, vi gik ind i sammen. Æm, så det var faktisk en plaste. meget naturlig måde ind i tantra. På en måde, fordi der kom bevidsthed ja. ind i rummet, ikke? Ja. Ja. ja, og det var slet ikke sådan, jeg var sådan, nu dyrker vi tantra. Var <laughs> Ja, så det var meget sådan en, en blød øh, overgang. Ja. På en eller anden måde. Æm, ja, og så ligesom at oplevet sådan, wow, okay, når jeg har, når jeg har været med alt det her, så er der lige pludselig også plads til nydelsen. Mm. Så, så, så, du ved, så kommer livet tilbage, og kontakten kommer tilbage, og jeg, ja, jeg kan lige pludselig mærke meget mere. Og så blev det sådan begynd begyndende udforskning af nydelsen og af kontakten og sådan, oh, wow, okay, der er kæmpe potentiale her. Ja. Så det har ligesom fra det tidspunkt været. Øh, altså har min rejse været sådan. Oh, og udforske det her potentiale, der bare er sådan en never ending. Mm. Øhm, ja, og virkelig sådan en fordybelse ind i verden igennem det. Fordi har bare var sådan, fuck mand, jeg er tabt inde i noget her, som er virkelig lækkert. Ja. Sådan, <laughs> wow. Øhm, og det føles, som om der er kæmpe potentiale, det vil jeg gerne mærke mere af. Mm. give mig noget mere liv. Mm. Ja, det er med at få livet tilbage på det. Altså, man kan mærke noget i hele kroppen, ikke? Ja, ja, præcis. Hvordan afspejlede dine rejse i det seksuelle rum så øh, med, med, uden for det seksuelle rum? Fordi den frigørelse, der sker der, den smerte, du gik igennem. Ja. Øh, ja, hvordan udmyndtede det sig i dit liv og dine beslutninger? Ja. Altså På en måde sådan, fulgtes det virkelig meget ad. Så det her med at begynde at stoppe med at please. Ikke at please i det seksuelle rum, men heller ikke at please i min hverdag. Kun at sige ja, når jeg rent faktisk mener ja, når jeg kan mærke, at jeg siger nej, når jeg, når jeg mærker nej. Altså sådan bare være mere autentisk og ærlig. Mm. Fordi det er det, der er brug for. Altså for at, for at vi ligesom kan udfolde os i det seksuelle rum, er der virkelig brug for, at vi møder op i truth, i sandheden, i vores autentiske selv. Og det er mega spændende at gøre det i resten af livet også jo. Mm. Øhm, lige pludselig at jeg at tage beslutninger ud fra sådan, hvad jeg har lyst til. Og ikke føle, at sådan, jeg skal leve op til et eller andet, andet idé om, hvad det er, jeg skal. Eller... Så, så det gør en kæmpe forskel. Og sådan, jeg er jeg aldrig kommet tilbage til det, jeg lavede før. Mm. Um, så sådan, hele mit liv forandrer sig. Um, der er en masse venner, jeg jeg vinder med længere, og en masse nye relationer. Og sådan, mm. Så der skete et kæmpe skift i mit liv. På grund af de værdier, I havde som mennesker? Eller hvordan, hvordan vidste du, hvem du skulle sige farvel til, og hvem du skulle sige hej til? Mm. Altså, det skete meget naturligt ved, at jeg ligesom mm. trådte i, i mere autentisk kontakt med mig selv. Og stoppede med at please. Øh, og lige pludselig yeah. så jeg sådan, for, shit, men jeg har været i så mange overfladiske relationer, der slet ikke kender mig. Så de ved slet ikke, hvem jeg er. <laughs> fordi jeg bare er den her sådan... Øh, flinke, smilende øh, døde version af mig selv. Men det er også sådan der, hvordan fanden skulle folk vide, hvem man er, hvis man ikke selv ved det? Exakt, ja. ja. Og hvis man ikke ligesom viser det. Ja. Ja. Så jeg tror bare, alt i mit liv er blevet mere aligned med, med, med hvem jeg er. Jo dybere jeg tapper ind i min egen øh, sandhed, og jo mere jeg tør møde op i den. Mm. Og sådan er autentisk. Um, yeah. Hvordan har det føltes at gå ind i det her, altså... Mm, okay. Generelt, når man går ind i noget nyt, og det føles uvant, så kan det godt føles lidt ubehageligt. Ja. Yeah. Så hvordan føles det at gå ind i, sådan, øh, i den her altså, nydelsesdel? Kunne du tillade dig selv at nyde det? Um, altså til dels. Mm -hmm. <laughs> og altså helt sikkert, der har været så meget discomfort, jeg ja. har siddet med så ukomfortabelhed ja. og angst og altså, alt muligt. Øhm, og det tror jeg virkelig er sådan, en del af rejsen, og det er det også stadigvæk. Altså, sådan Jeg kan stadigvæk have de der dage, hvor jeg bare sådan, løber væk fra at mærke min egen krop, fordi det føles ubehageligt. Sådan, mm -hmm. ja. da, la, la. Men så er man er opmærksom på, at man gør det, ja. og så er man sådan, at jeg ved godt at jeg skal tilbage på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. ja, og så er det netop igen den der rejse, bare lidt mindre grad. Mm. så er sætte sig ned og så mærke, okay, fuck, det er ubehageligt nu. Og nu mærker jeg lidt angst. Dame, jeg skal lige igennem det her lag af stress, det her lag af diskontakt, og så kan jeg lande i kontakten igen og i nydelsen. Yeah. Um, så det er jo en konstant praksis af ligesom at gå igennem den det discomfort, der bliver skabt. Yeah. I hvert fald, når vi lever livet, som vi gør i København, eller sådan. Vi kan jo ikke være i konstant... Um, vi kan ikke være i konstant blid i kontakt med vores krop. Eller det er i hvert fald virkelig en svær quest. I'm trying. Yeah, men I der sker mange ting, yet. og der er, meget, altså, der er jo meget præstation i ens hverdag. Helt vildt. Altså, som, som jo også på mange måder er enormt godt. Altså, ja. fordi der er jo der den vild smuk, og sådan den, altså den mere ja, maskuline energi, ikke? Øhm, Så længe man på en eller anden måde kan finde ud af at balancere det. Ja, præcis. ja. ja. Ja, og sådan kan komme tilbage. Så det er den her sådan... Også en accept af, at livet er det hele. Mm. Um, ja. Men jeg har bare jeg har generelt fået en, en, et større anker ind i nydelsen, tror jeg. Ja. Så det er ikke, fordi jeg sådan går rundt og har det nydelsesfuldt 24-7, men øh, Men der er meget større kontakt. Mm. Ja. Hvordan vil jeg jo godt tænke mig at komme lidt ind på... Øh, du er også en stor del af, af tantra... Æh med vores altså, chakrasystem. Ja. Det her med, at der i vores to nederste chakra, altså chakra og chakra, øhm, at der, når de ligesom er lukket til, ja. eller der ikke kan komme energi igennem, og det er der, hvor vi kan bruge det seksuelle rum til virkelig at forløse nogle ting der også. Ikke? Mm. Øhm, det kan jo stoppe for netop så meget kreativitet, så meget drivkraft, alt det her. Mm. Så... Vil du snakke lidt om ud fra det, eller hvordan man ser i tantra det her med, hvis man føler så stok i livet på en eller anden måde, eller jeg mangler fandme noget drivkraft, eller jeg mangler mm. det eller andet sådan ja. Hvordan kan vi så i det seksuelle rum hjælpe hinanden der? Ja. Altså, det er jo helt klart, sådan, jeg og træet i kontakt med alt det, vi lige har snakket om. Sådan, ja. Hele den der rejse kommer til at åbne så meget mere op for flow, Mm. af livsenergien, og af sådan at forløse de her nedre chakret, så energien kan flyde. Mm. Øhm, og ligesom arbejde med de forskellige temaer, der også altså, ja, er i de forskellige chakre, når mm. energien begynder at flyde. Øhm, ja. Øhm, hvordan vi kan hjælpe hinanden der. Altså hvordan for eksempel, hvis du får, nu har du nogle klienter. Ja. Øhm, hvis du får par ind, ja. eller også bare en en enkelt person, der siger, at jeg mangler, det kan også være arbejdsmæssigt, jeg, jeg mangler fandme noget, noget drivkraft der, eller det er, som om, jeg er, jeg er lidt vag i alle mine beslutninger. Altså sådan, hvad, ja. hvad giver du med af opgaver? Eller? Ja. ja, altså det, ja, det er jo meget kompleks, men, men noget af det, man kan gøre, det er ligesom nogle helt konkrete sådan, praksiser kropsliggørende praksisser, der bringer os ned i kroppen. Og der ligesom tillader energien at flyde og forløser energien, fordi sådan, vi kan snakke om det lige så meget, vi vil. Og okay. <laughs> forstå det på et, altså, på et hovedplan, vi bliver, men vi bliver nødt til ligesom, at dykke ned i det kropsligt. Um, så rigtig meget af det arbejde, jeg laver, også med klienter, det er en, en guidance tilbage til kroppen. Mm. Og en, sådan, um, ja, en, en reconnection til kroppen. Ja. Igennem forskellige praksiser, åndedræt, bevægelse, shaking, øhm, og så nogle forskellige sådan, tantriske praksiser. Jeg tror, den, den kendte det at den der lotus-stilling, hvor man sidder. Med, med benene rundt om hinanden. Nej. Yeah. Ja, med ansigt mod ansigt. Japjum. Og trængende. Hvad hedder den? Japjum. Japjum. Ja. Yeah. <laughs> Og sådan kører livsenergien rundt yeah. i hinanden på en måde. Ja. Yeah. Er det typisk sådan at man starter i tantrasamleje eller hvordan får man altså hvordan får man den her bevidsthed ind i det rum? Altså man kan sige at den her sådan øvelse hvor vi cirkulerer livsenergi imellem. Mm. Øh, øh, dig og din partner, eller sådan øhm, på en eller anden måde er det ret, øhm, hvad skal sige, du bliver nødt til at kunne cirkulere energien i dig selv først, før du kan gå derhen. Mm. Så sådan, hvis, hvis vi bare tager et random par, og placerer dem oven på hinanden, og så skal de trække vejret og cirkulere energien, så, så er det sådan, jeg kan ikke mærke noget. Yeah. Eller sådan, I don't feel it. Øh, så start med sig selv. Præcis. Mm. Virkelig. Øhm, og så Ja, start med at, at, at sådan skabe mere nærvær i det seksuelle rum, mm. når man træder ind i det med en partner. Sådan bare det at begynde at kigge hinanden i øjnene. Altså, der er jo mange, der synes, at det at have øjenkontakt og træk været sammen, det er, sådan, det er for intimt. <laughs> det er også altså var sådan øh, min, øh, min kæreste jeg havde en date for lidt tid siden, og så øh, vandt jeg et spil øh, Bergermund, og så øh, fik jeg ligesom lov til at beslutte, hvad aftenen skulle stå på. Ja. Rækte altså seksuelt. <laughs> og så siger jeg, at øhm, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi starter med, at vi sidder og kigger hinanden i øjnene i seks minutter. Yeah. Og så var det sådan, okay. Jeg sådan, gud, åh oh, nej. Altså, jeg tænkte, oh, nej. Det nej. Jeg har gjort det før med, med altså på, på sådan retreats så med folk, jeg ikke nødvendigvis kender, eller yeah. veninder og sådan noget. Men det her, lige pludselig var det så intimt. Yeah. Øhm, og det var også så smukt. Men det endte simpelthen med, at... at øhm, at det var at han, at han blev til at hjælpe mig med at guide mig ind i en meditation, fordi jeg var simpelthen... Jeg begyndte at grine, når jeg er ukomfortabel, og ja. jeg var glad, men øh, også når jeg ja. er ukomfortabel, ikke? så jeg blev bare ved med at grine. Jeg kunne simpelthen ikke tage søst. Ja. Øhm, også fordi lige pludselig så... Altså, jeg så ham bare på en helt anden måde. Mm. Øh, så sidder så sådan... Det pludselig sådan, så sidder der sgu der sådan en løve foran mig. Mm. Wow, okay. <laughs> og så er sådan, shit, skal jeg være en inden? Eller sådan noget Og så røg jeg op i hovedet igen. Ikke? Yeah. Så det var hele tiden sådan en... Ja. Nede i kroppen ned i hovedet. Okay, hvordan kan jeg trække vejret sammen med ham og prøve at blive i kroppen og i det her sådan øjeblik? Ja. ja. ja. det var jo så smukt, ja. fordi det gør, at man, man bare har en, en dybere connection til hinanden. Ikke? Ja. ja. Ja. Så ligesom at starte der et rigtig godt sted. For ja. <laughs> skabe mere intimitet på den måde. Ja. Og faktisk sådan en, et nærvær med hinanden. Mm. et nærvær endnu, uden at skulle nogen sted hen. Og på en eller anden måde, sådan, hvordan kan vi disrupte de mønstre, som vi har, eller som vi sådan tit går ind i? Ja. Både i par, eller både i sådan, øh, relation med et andet menneske, og så også med dig selv. Og altså sådan, mm -hmm. sådan prøve på at udfordre de der mønstre lidt, som vi typisk går ind i. Mange af os har sådan en bestemt rolle, vi spiller i det seksuelle rum. Øhm, og mange af os og har det med vores partner, og i livet 100. Ja. Så sådan, hvis det er dig, der altid giver dig hen, hvordan vil det være, hvis du tager styringen mm -hmm. Eller sådan, øhm, hvis vi altid bevæger os fra, at vi sådan starter med at et, du ved mærke seksuel energi, og så bare sådan bygger energien op, og så har vi penetrationsseks, og så har vi måske en orgasm med hver især, og så altså det ved sådan, hvordan kan vi disrupte det her mm. ø, manuskript. Og måske tage nogle elementer ud i en periode, bare for at udforske det. Sådan, hvordan ville det seksuelle rum se ud, hvis fokus ikke var at give hinanden en orgasme, men fokus var at give hinanden en nydelse. Mm. Mm. Okay, hvordan ville det forandre den måde i er i det intime space med hinanden på. Um, eller hvordan vil det være, hvis vi tog sådan penetrationssex ud af linjen, ligningen? Um, hvordan vil vi så bevæge os i det seksuelle mm. rum? Så sådan det der med sådan at gøre et eller andet for at disrupte de her mønstre, som Man mange af er fast i. Præcis, for netop at skabe nysgerrighed og øh, mulighed for at være mere til stede i Og være sådan, okay, hvad, hvad, hvad er det, der gerne vil skabes ja. her? Okay, nu kan jeg lige pludselig mærke. Så nu er det dig, der tager styring, uh, så sker der lidt skift, mm. eller sådan i stedet for at man ja, bare sidder fast i de her ruller. Ja. ja. Det kan man bare ja, hurtigt ikke? Helt vildt. Så det handler jo om, kan man sige høre, der sige, det her med, at først at være bevidst omkring hvilket manuskript mm. man følger. Mm. Og det kan være alene eller med sin partner. Og så ligesom sige, okay, i det manuskript, det kan være, at man skriver ned under tegner, whatever. Han, ja. Eller har det op i sit hoved, sige, hvordan, hvordan, jeg kan måske starte med at ændre én ting. at ja. jeg tage én ting ud af ligningen, eller ja. tilføje en anden ting? Ja. Ja. ja, og have nogle samtaler omkring, sådan, hvad er det for et pres, som du føler, og jeg føler i det seksuelle rum. Mm. Øhm, hvordan ville det være, hvis det var okay, at øh, min mandlige partner ikke har en stiv hele vejen igennem? Eller sådan, mm. du ved... Fordi det er for eksempel en af de ting, der fylder meget for mænd. Det er sådan, jeg bliver nødt til at præstere en stiv pik i det her samleje hele vejen igennem. Og hvis jeg mister den, så er det forfærdeligt. Eller sådan... Og det er så sjovt, fordi det er det jo ikke. Nej, ja. præcis. Ja. Det er der ikke nogen kvinder, der... Men det er jo altså det er jo også... Så hvis han har den fortælling, at jeg skal præstere en stiv pik, mm. og kvinden også er vant til, at han har altid en stiv pik. Og hvis ikke han har, så må det være, fordi jeg ikke er lækker nok. Check. Du ved, så kommer der sådan en... Ja. Ja, så spiller vi hinanden ud på en, virkelig altså, på en virkelig uhensigtsmæssig måde, så hvis vi bare kan i talesætte at være sådan, det må gerne være her, det må gerne eksistere, ja. eller at jeg som kvinde lige pludselig bliver følelsesmæssig, jeg begynder at græde, eller sådan, altså du ved, kan vi i sådan at det kan ske, og det gerne må være her, sådan, kan det her rum, som vi går ind i sammen, kan det være rummeligt? Må der godt ske bevægelser? Må vi godt lige miste energien? Og så kan vi bygge den op igen? Mm -hmm. eller, eller også stopper det der? Eller sådan, kan det være okay? Jo mere vi kan være okay med alt, der ligesom kan komme op, jo øh, større frihed og sådan, mulighed for leg er der. Yeah. Og jo, jo mere vi sådan, også... Noget af det, jeg har sådan udforsket øh, personligt de sidste par år, det har været sådan... Og lege med forskellige roller, jeg kan træde ind i det seksuelle rum. Mm. Og sådan måske udfordre mig selv lidt øhm, på det. at være sådan, okay, det her føles virkelig ud af min komfortzone. Øhm, for et par år siden begyndte jeg at udfordre min egen dominatrix. Fordi jeg har været meget submissiv og meget... Mm, jeg ja, hengiven i det seksuelle rum. Det elsker jeg stadigvæk. Men sådan at begynde at tage styringen. Og bare sådan mærke ind i, okay, den her, sådan, kan jeg finde den energi i mig selv? Eller øh, måske ikke engang i mig selv, men bare påtage den her rolle af. Sådan, det er mig, der bestemmer. Det er mig, der sætter retning. Det her er for min nydelse. Mm. Og sådan, ja, hvad sker der, når jeg så tapper ind i den energi? Og så, der var jeg egentlig gerne vil hen, det var at sige sådan og så tillader, at det kan være fucking akad. Mm -hmm. Altså kan det her rum rumme, at det også kan være akede nogle yeah. gange, og det er sådan, u uh, det føles fucking weird, at vi lige havde gang i, at det er okay. Yeah. Altså, du, så vi ligesom skaber plads til at det kan være weird, det kan være sjovt, det kan være øh, dybt, vi kan græde, vi kan grine, mm. vi kan have det ekstatisk, øh, vi kan få det dyrisk, eller sådan må der være plads til det hele. Yeah. Og, og jeg tror virkelig på, at jo mere plads der er til det hele, jo mere kan det her potentiale udfølge sig. Yeah. Fordi jo mere kan vi lege, jo mere føler vi os i vores udtryk og jo flere veje kan det gå hen, så vi kan sgu ikke planlægge, hvad der sker. Så. Mm -hmm. Fordi når vi sætter os over for hinanden, hvis der er plads til det hele, fuck, man, where's ja. going? <laughs> hvad sker der så? Ja. Ja. Hvilke idéer kommer ind i hovedet, når man lærer det, når det hele sådan frit flow? Ikke? Ja. Hvad, hvad gør kroppen med sig selv? Ja. Præcis. Ja. Præcis. Fedt. Det synes jeg er en virkelig smuk måde at se tantra på, fordi jeg tror også, der er sådan, i hvert fald mange, jeg har snakket med. Sådan, det er lidt den der... Mm, at, at, det, at det handler om nogle bestemte stillinger eller et mm. eller andet, ikke? Men, men igennem den her snak der med, det er meget mere om filosofien bag det. At tage bevidstheden og lege med i det. Mm -hmm. Ja, og ikke ja. tage det helt så seriøst. Ja, ja. Uh, det er altid godt generelt i livet. Ja, <laughs> ja så det er bare lige at slappe lidt af. Altså, ja. Det der med, at... Og det synes jeg også, altså, med du skal ikke noget bestemt sted hen. Det er netop det der, altså... Der er ikke noget endepunkt, det er nok, at det er nydelse. Ja. Yeah. At, at, at det er jo også en, en livsfilosofi at gøre det her, fordi det er sjovt, og det er også nok. Hvis man, hvis man tænker, okay, nu er jeg virkelig interesseret i at udforske øh, min egen seksualitet mere, eller komme ned i kroppen som mand eller kvinde, mm. eller hvilket køn man er, mm. øh, hvad, hvad skal man så huske fra den her samtale? Mm. Ja, faktisk virkelig sådan, at det ikke nødvendigvis er lækkert og nødvendigvis fra starten. Eller mm. sådan. Ja, at vide, at smerten og den ukomfortabelhed, der kan være i, i din krop og oplevelse af at tage sådan dybere kontakt, det er del af processen. Altså det betyder, at du allerede er på vej til dybere kontakt. Og det ligesom bare er en stress release. Eller sådan. Mm. Jeg kan virkelig godt lide at også for mig selv, sådan at møde mig selv på den måde. Sådan det her sker, fordi jeg er i gang med at skabe kontakten. Mm. Øhm. Det er okay, det er ubehageligt, fordi jeg mærker noget. Ja, ja. ja det af rejsen. Ja. Altså. Ja. Fedt. <laughs> tak, Fie. Mm, tak. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.pod.